Nektergalen I Kina levde en gång för länge sedan en mäktig kejsare. Hans slott var det vackraste slottet i hela världen för det var gjort av det finaste porslin helt och hållet. Så dyrt att bygga men så ömtåligt. Man måste vara ytterst försiktig när man rörde sig i det. I parken växte de märkvärdigaste blommor och de vackraste hade små silverklockor på sig som pinglade när man gick förbi. Ingen skulle passera utan att lägga märke till blommorna. Ja, allting i kejsarens park var noga uträknat. Och parken var så stor att ingen visste var den slutade, inte ens kejsarens egen trädgårdsmästare. Längre in i parken kom man in i en underbar skog med höga träd och djupa sjöar. Skogen sträckte sig ända fram till havet som var djupt och blott. Där kunde stora skepp segla ända in under trädgrenarna. Och där bland grenarna levde en nektergal som sjöng så underbart vackert att inte ens en fattig utsliten fiskare som var ute med sina nät kunde låta bli att stanna till och lyssna till sången. Sedan fortsatte han med sitt arbete och glömde fågeln. Men nästa natt sjöng den åter för honom och han måste lyssna Min Gud, så vackert den sjunger, tänkte han Ryktet om näktergalens underbara sång spred sig Från alla länder i hela världen kom folk för att besöka kejsarens slott Som de tyckte var fantastiskt vackert Men nektergalens sång var det som gjorde djupast intryck på dem. Poeter började skriva dikter om den underbara fågeln vid det djupa havet. Till sist fick kejsaren också höra talas om nektergalen. Vad för något? sa han. Nektergalen? Den känner jag inte alls till- Finns det en sådan fågel i mitt kejsardöme, i min egen park till och med? Och så kallade han till sig Förste hovmannen. Här ska finnas en högst märkvärdig fågel som kallas Nektergal, sa kejsaren. Varför har jag aldrig hört talas om den? Den har aldrig blivit presenterad vid hovet stammade hovmannen. Struntprat! Jag vill att den ska komma hit och sjunga för mig ikväll, sa kejsaren. Skaffa hit den! Förste hovmannen sprang upp och ner i varenda trappa i slottet, genom alla salar och korridorer. Ingen han mötte hade någonsin hört talas om fågen. Nektergalen finns inte, sa han till kejsaren Den är bara ett påhitt Struntprat. prat Jag vill ha hit nektergalen ikväll Annars ska hela hovet bankas på magen efter kvällsmaten Ska ske sa hovmannen och sprang på nytt runt i slottet och halva hovet sprang med för ingen ville bli bankad på magen efter kvällsmaten Till sist kom de till en liten flicka i köket. "O oh, nektergalen, sa hon. Nog känner jag till den. Och den sjunger så vackert. På kvällarna brukar jag besöka min gamla mor som bor vid havet, för jag har fått lov att ta med mig matrester till henne. När jag går tillbaka från henne och sätter mig och vilar i skogen hör jag nektergalen sjunga. Tårarna kommer i ögonen på mig. Det är som om min mor kysste mig. Så vackert är det. Lilla piga, sa hovmannen, du ska få en fast anställning och tillstånd att se kejsaren äta om du visar oss vägen till nektergalen. De begav sig iväg till skogen och halva hovet följde med. Rätt som det var började en koråna. Åh, sa hovfolket, vi har funnit nektergalen. En sån kraft i en sån liten fågel. Men vi tycker oss ha hört det ljudet förr. Det där är bara korna som romar, sa flickan. Än är det långt kvar Så kvackade grodan i dammen sökt sa slottsprästen Nu hör jag den Det låter som kyrkklockor Men då började nektergalen sjunga Där är den, sa flickan Och pekade på en grå liten fågel upp i trädet Är det möjligt? sa första hovmannen. Det hade jag aldrig trott. Den ser så vardaglig ut. Har den kanske misst sina färger för att så många varit här och tittat på den? Lilla nektergal, ropade flickan. Vår kejsare vill att du sjunger för honom. Med nöje, kvittrade den lilla fågeln och sjöng så vackert att allas ögon tårades. Ska jag sjunga en gång till, sa nektergalen, som trodde att kejsaren var där. Min underbara lilla nektergal, sa hovmannen, härmed inbjuder jag dig till hovet ikväll för att förnöja vår kejsare med din förtrollande sång. Det låter bäst ute i det fria, kvittrade näktergalen, men den följde gärna med sällskapet när den hörde att detta var kejsarens önskan. På slottet var allt städat och pyntat. Väggar och golv av finaste porslin sken i ljuset från tusentals guldlampor. Överallt stod underbart vackra blommor som pinglade när tjänarna sprang förbi Mitt i den stora salen, bredvid kejsarens tron, fanns en pinne av guld där näktergalen fick sitta Hela hovet var där och den lilla kökspigan hade fått lov att stå bakom dörren och titta på Alla hade på sig de finaste kläder och alla tittade på den grå lilla fågeln. Kejsaren nickade mot den. Den lilla nektergalen sjöng så underbart att kejsaren inte kunde låta bli att börja gråta. Och då sjöng nektergalen ännu vackrare. Sången gick rätt in i allas hjärtan. Kejsaren blev så lycklig att han sa att näktergalen skulle få hans guldtoffel att bära om halsen. Men den lilla fågeln tackade nej. Jag har sett tårar i kejsarens ögon och det är belöning nog för mig, sa näktergalen. En kejsares tårar har en förunderlig makt. Och så sjöng den än en gång med sin ljuva välsignade stämma. Nu skulle näktergalen stanna vid hovet och ha sin egen bur samt rätt till en promenad två gånger om dagen och en gång om natten. Den fick tolv tjänare som höll fast den ordentligt med varsitt sidenband fäst vid fågelns ben. Att promenera på det viset var inget nöje, tyckte Nektergalen. Hela staden talade nu om den märkvärdiga fågeln och om två människor möttes sa den ena bara nekter och den andra galen och så suckade de djupt och förstod varandra. En dag kom ett stort paket till kejsaren. Utanpå paketet stod skrivet nektergalen. En bok till om vår berömda fågel, tänkte kejsaren. Men det var ingen bok. Det var en konstgjord nektergal som liknade den levande men var täckt med diamanter, rubiner och safirer. När man vred upp den sjöng den av den riktiga nektergalen sånger och skärten som glänste av silver och guld rörde sig upp Runt halsen hade den ett fint sidenband där det stod Nektergalen från kejsaren av Japan är ingenting jämfört med den som kejsaren av Kina har Så fantastiskt fin, sa alla Nu måste de sjunga tillsammans Vilken duett det blir Nu sjöng de tillsammans Men det lät inte riktigt bra. Den riktiga näktergalen sjöng på sitt vis och den mekaniska sjöng som maskineriet bestämde likadant hela tiden. Det är inte den nya fel, sa musikmästaren. Den håller takten precis så som jag brukar lära ut. Sedan fick den mekaniska näktergalen sjunga ensam. Den sjöng lika fint som den riktiga, tyckte alla. Och den var mycket vackrare att se på med sina glittrande ädelstenar. 33 gånger sjöng den konstgjorda nektergalen samma stycke. Och den blev inte trött. Alla ville höra sången en gång till. Men kejsaren sa att nu ville han höra den riktiga nektergalen igen. Men... Var fanns den? Jo, den hade flugit ut genom det öppna fönstret utan att någon märkte det. Nu var den tillbaka i sin gröna skog. Men det här är skandal, sa kejsaren. Och hovfolket talade illa om Nektergalen och kallade den för ett otacksamt kräk. Men vi har den bästa fågeln kvar sa de och lät den mekaniska nektergalen sjunga igen Det var den trettiofjärde gången de hörde samma stycke men de hade fortfarande inte lärt sig det Så invecklat var det Musikmästaren berömde fågeln och försäkrade att den var bättre än den levande inte bara när det gällde utseendet utan även till det inre Ty, ni förstår, ers majestät och mina damer och herrar, man vet aldrig hur en levande nektregal tänker sjunga, men hos en konstgjord är allting förutbestämt. Så här sjunger den, och därmed basta. Man kan analysera och förklara och skära upp den och visa hur den är konstruerad och hur det ena följer av det andra. Precis vad vi också tycker, sa allihop. Och musikmästaren fick i uppdrag att visa upp fågeln för allt folket nästa söndag så att de också skulle få höra den sjunga. Och folket hörde den konstgjorda nektregalen sjunga. Och alla blev så förtjusta att de ropade Ooo! Och nyckade hänfört. Men den fattige fiskaren, som hade hört den riktiga nektergalen skakade på huvudet. Det är vackert och låter nästan likadant, tänkte han. Men det är någonting som fattas. Jag vet inte vad. Den mekaniska fågeln fick nu sin plats på en sidenkudde vid kejsarens säng- Och den verkliga äktengalen blev förvisad från land och rike. Så gick ett helt år. Kejsaren, hovet och alla andra kineser kunde nu vartenda litet kluck i fågelns sång utan till. Och därför tyckte de ännu mer om den. Nu kunde de sjunga med, och det gjorde de. Gatpojkarna sjöng, sissi si, si, kluck kluck. kluck. Och det gjorde kejsaren också Det var sannoliken helt underbart Men en kväll, bäst som fågeln sjöng för kejsaren som låg i sin säng och lyssnade Sade plonk, någonstans in i maskineriet Något gick sönder Kugghjulen surrade till och fågeln tystnade Kejsaren flög upp ur sängen och lät kalla på sin livläkare, som förstås inte kunde göra något åt saken. Så lät man hämta urmakaren, och han lyckades efter mycket arbete få fågeln någorlunda reparerad. Men fågeln får inte sjunga för ofta, sa han. Kugghjulen är utslitna. Och det går inte att få tag i några likadana igen. Vilket eländ! Alla var förtvivlade. Nektergalen sjöng nu bara en gång varje år. Och då var det ändå nästan så att den inte klarade de sista tonerna. Så gick det fem år. Nu var det stor sorg i hela riket. För kejsaren hade blivit så allvarligt sjuk att han inte hade långt kvar att leva, sas det. Folket samlades på gatorna för att få höra de sista nyheterna om hur deras älskade kejsare modde. Inne i slottet låg kejsaren kall och blek i sin säng. Överallt i alla salar och korridorer hade man lagt ut svart tyg så att inget skulle störa Och nu var det så tyst, så tyst runt omkring honom. Men kejsaren var inte död ännu. Han låg där i den stora sängen med samhällsförhängen och tunga tofsar av guld. Högt upp stod ett fönster öppet och månen sken in på kejsaren och hans konstgjorda fågel. Den gamle kejsaren kunde knappt andas. Det var som om något pressade ner hans bröst. Han slog upp ögonen och såg att det var döden som satt på honom. I händerna höll döden hans guldsabel och hans guldkrona, och överallt i väcken på sängen stora samhällsförhängen stackte fram underliga ansikten. Somliga av ansiktena var förfärligt hemska, och andra, var milda och snälla. Det var alla kejsarens onda och goda gärningar som såg på honom nu när döden satt på hans hjärta. Kommer du ihåg det här? frågade de. Och kommer du ihåg det där? De berättade om så många hemska saker som hade hänt att svetten bröt fram på kejsarens panna. Nej, jag kommer inte ihåg, stönade kejsaren. Musik! Musik! ropade han. Spela på stora trumman så jag slipper höra mer. Men rösterna bara fortsatte. Musik! Musik! skrek kejsaren. Lilla guldfågel! Var snäll och sjung! Sjung! Jag har gett dig guld och ädelstenar, sjung för mig! Men fågeln rörde sig inte. Det fanns ingen som kunde dra upp den och utan uppdragning kunde den inte sjunga. Och döden fortsatte att se på kejsaren med sina stora tomma ögonhålor och allting var så stilla, så förfärande Stilla. Då bröts tystnaden av underbar fågelsång. Det var den lilla nektergalen som hade satt sig på en gren utanför fönstret. Den hade hört talas om kejsarens plågor och hade kommit till honom för att ge tröst och hopp. Och medan nektergalen sjöng bleknade alla ansikterna bort mer och mer. Och blodet började röra sig snabbare i kejsarens svaga lemmar. Och den lilla fågeln sjöng så vackert att självaste döden lyssnade och sa Fortsätt sjunga, lilla nektergal, fortsätt! Ja, om du ger mig den gyllene sabeln. Ja, om du ger mig kejsarens krona. Och döden gav fågeln en gåva för varje sång Och nektergalen fortsatte. Den sjöng om den tysta kyrkogården Med de vita rosorna och den doftande fläden Där det friska gräset vattnas av de sörjandes tårar Då greps döden så starkt av längtan efter sin trädgård Att han svävade ut genom fönstret som en kall vit dimma Tack, tack himmelska fågel Sa kejsaren Dig känner jag igen Dig har jag jagat bort från mitt rike Och ändå sjunger du för mig Så att skräcksynerna försvinner Och döden lämnar mitt hjärta Hur ska jag någonsin kunna löna dig Det har du redan gjort, svarade näktergalen. Du fick tårar i ögonen första gången du lyssnade till min sång. Det glömmer jag aldrig. Men sov nu och bli stark igen. Jag ska sjunga för dig. Och så sjöng den lilla fågeln. Och kejsaren slumrade in i en djup, välgörande sömn. När han vaknade, frisk och stark, föll solskenet in genom fönstret. Ingen av hans tjänare hade kommit tillbaka, för de trodde att han var död. Men nektergalen satt fortfarande och sjöng. Stanna hos mig för alltid, sa kejsaren. Du ska sjunga bara när du själv vill. Och den konstgjorda fågeln ska jag slå i tusen bitar. Gör inte det, sa näktergalen. Den har ju gjort så gott den har kunnat. Det är den du ska behålla och ha hos dig här i slottet. För jag kan inte bygga och bo här. Jag måste få röra mig fritt och komma när jag själv vill. Då sitter jag på grenen här vid fönstret och sjunger för dig så du blir både glad och tankfull. Jag ska sjunga om de som är lyckliga och om de som har det svårt. Jag ska sjunga om allt som är gott och allt som är ont. Den lilla sångfågeln flyger så vida omkring till den fattige fiskaren och till bondens hus, till allt det som ligger så långt bort från dig och ditt hov. Jag älskar ditt hjärta. Mer än din tron, och jag lovar att komma och sjunga för dig, men du måste lova mig en sak. Vad du vill, sa kejsaren, som nu hade tagit på sig sin kejsliga dräkt och höll sin tunga guldsabel mot hjärtat. En sak önskar jag bara, sa näktergalen. Berätta inte för någon att du har en liten fågel som talar om allting för dig. Så kommer allt att bli ännu bättre. Och så flög nektergalen sin väg. Tjänarna kom in för att ta hand om sin döde kejsare och... Ja, där stod han och sa... God morgon, mina herrar.